إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطعِ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ظلاله وكل ظلاله في النار. نعاشر المسلمين والمسلمات. برا بندقية راديو ابن القيم إف إم di mana pun kalian berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian dan semoga Allah jalla wa ala segera mengangkat wabah yang sedang menimpa manusia secara umum di berbagai belahan dunia ini. Alhamdulillah pada hari ini hari ini, Senin hari yang ke sebelas dari bulan Ramadhan. Tahun 1441 Hijriyah Yang Bertepatan dengan tanggal 4 Mei Tahun 2020 Kembali kita berjumpa Dalam kajian melalui siaran radio atau streaming Dari pembahasan bahasan kitab Uddatu al-sabirin wa dakhiratu al-shakirin Karya al-allamah Muhammad ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Abu Abdullah yang dikenal dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16 yang menyebutkan hadith-hadith yang dira'wkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesabaran. Dan juga dirohmatkan dalam sebahagian musnad dan hadith ini dirohmatkan oleh hannah dalam kitabnya Az zuhud dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga datang dari hadith Abu Hurairah yang dirohmatkan oleh Abu Ya'la. Ya dalam musnadnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda inna alrajula latakunu lahud darajatu inda Allah ta'ala la yablughuha bi amalin hatta yubtala bi balain fi jismihi fa Sesungguhnya Seseorang Yang ditetapkan memiliki Kedudukan yang mulia Di sisi Allah SWT Yang dia tidak mencapai Kedudukan tersebut Dengan satu amalan salih Hingga kemudian ia diuji oleh Allah SWT Dengan sebuah ujian yang menimpa jasmaninya maka ia pun mencapai kedudukan yang mulia tersebut dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la disebutkan dengan lafaz innar rajula la yakunu lahu 'inda allahi al-manzilah fa ma yablughuha bi'amal فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَقْرَحِ حَتَّى يَبْلُغَهُ إِيَّهَا Sesungguhnya seseorang ditetapkan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT yang dia tidak akan mencapai kedudukan yang mulia itu dengan satu amalan namun senantiasa Allah SWT Mengujinya Memberi cobaan kepadanya Dengan sesuatu yang dia benci Hingga kemudian ia pun mencapai Kedudukan yang mulia itu Maka di dalam hadis Nabi SAW ini Menjelaskan tentang Peranan Aliptila Cobaan dan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin, bahawa terkadang dengan cobaan dan ujian yang menimpa seorang mukmin, yang menimpa jasadnya dia jatuh sakit atau yang semisalnya dari berbagai macam ujian lalu dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi Cobaan yang menimpanya tersebut Menjadikan dia Meraih kedudukan yang mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak diraih dengan melakukan amalan Maka sini sangat jelas menunjukkan Keutamaan dari alif apabila seorang mukmin menghadapinya dengan kesabaran maka hadis Nabi saw ini merupakan bukhrah berita gembira dari Rasulullah saw yang menghibur kesedihan yang Dirasakan oleh seorang hamba Allah Jalla wa'ala Dalam kehidupan dunia ini Dari satu sisi seorang merasa Sedih dengan sakit yang dideritanya Dan boleh jadi sakit yang menimpanya merupakan sakit yang parah Namun dia bersabar Maka yakinlah bahwa Seorang yang bersabar dalam menghadapi cobaan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahuwataala. Dia pasti akan meraih kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Wala. Wa Sekaligus ini juga merupakan berita gembira bagi sebagian saudara-saudara kita yang diantara mereka ada yang terkena dampak wabah covid-19 ini yang menyebabkan dia merasa berat dengan penyakit tersebut sebagaimana berita-berita yang sampai kepada kita tentang pengalaman seorang yang pernah merasakan terkenanya wabah ini maka dia merasakan seperti seorang yang sudah mendekati kematian menunjukkan bahwa itu adalah virus yang sangat berbahaya yang menyakitkan apabila menimpa seorang mukmin namun apabila dia menghadapinya dengan kesabaran, tetap menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu SWT, tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah, untuk tetap menegakkan salat, semampu mungkin, fattakullaha mastata'atum, bertakwa kepada Allah, semampu kalian, dan jangan lalai dari dzikrul Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu semua menjadi sebab Allah jalla Jalalawala menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya dan mengangkat kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad. Ibn Hibban dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ishtaka al-mu'min akhlasahu dhalika min adz-dzunub" Kama yukhlasu al-kilu Apabila seorang mukmin dalam keadaan sakit maka hal itu akan membersihkan dia dari dosa-dosa seperti halnya percikan las yang membersihkan kotoran dan karatan pada sebuah besi maka hadis ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya yang menerangkan bahawa penyakit yang diderita oleh seorang hamba menjadi kafarah menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa seorang mukmin dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Khabbab Ibn Al-Arat radhiyallahu taala anhu Bahawa satu ketika hafid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa sahabat yang lain, beliau mengatakan: "Shakuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami mengadu kepada Rasulullah alaihi salat wasallam." Wahyu mutawasid bburda leh fi dzill al ka'bah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berbaring dan meletakkan kain burdahnya di atas kepalanya sambil berbaring di bawah naungan Ka'bah. Lalu kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini terjadi di awal-awal Islam di Makkah sebelum mereka berhijrah ke Madinah di mana mereka mendapatkan ujian yang berat gangguan dari pihak kafir Quraisy yang seakan tiada henti terus melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kaum Muslimin, tindakan teror, ta'zib, menyiksa dan yang semisalnya hal ini yang menyebabkan sebahagian para sahabat mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khubab, kami pun mengatakan kepada Rasulullah, ala tashtansir lana, ala tadulana. Tidakkah wahai Rasulullah, engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuk kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Qad kana man qabla kum yuakhz al rajul fiyahfaru luh fi al-ard fiyujallu fiha, thumma yutab al minshar, fiyudzg ala rassih fiyujallu nisain. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, diantara mereka ada yang ditarik lalu kemudian dibawa ke sebuah tempat lalu digalikan untuknya galian lubang lalu dia pun dimasukkan ke dalamnya sebagian tubuhnya dimasukkan ke dalamnya lalu kemudian setelah itu dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya Lalu kemudian tubuhnya dibelah menjadi dua. Wa yum sya'ubi am maduna la wa alzmihi. Dan di antara mereka ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi yang menyebabkan keluarnya daging terpisah dari tulang belulangnya. ma yasudduhu zalika 'an namun semua cobaan yang mereka merasakan hal itu tidaklah memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menghibur para sahabat yang merasakan cobaan yang berat yang sedang mereka hadapi itu bahwa yang wajib bagi kalian bersabar. Sebab apa yang menimpa kalian itu telah dirasakan oleh kaum mukminin sebelum kalian. Mereka telah merasakan cobaan yang berat sampai ada yang dimasukkan ke dalam lubang, tubuhnya digergaji, tubuhnya disisir dengan sisir besi. Namun hal itu tidaklah memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal ini sudah menjadi sunnatullah bahwa seorang mukmin dalam kehidupan dunia dia pasti akan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Am hasibtum an tadkhulu al-jannah walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum Mesthum al baysau, al dzarrau, al zulzilu. Hatta Yaqool Rasul, waladzinnaa maah. Mata nasyrullah. Alain nasyrullah qarib. Apakah kalian menyangka bahawa kalian akan masuk ke dalam surga? Sementara belum menimpa kalian apa yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka telah merasakan berbagai macam cobaan dan ujian. Kemodoratan. Rasa sakit. Hingga di antara mereka. Rasul dan yang bersamanya mengatakan Kapankah datang pertolongan Allah SWT. Maka Allah Azza wa menjanjikan ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu dekat. Lalu kemudian Nabi SAW, menyampaikan berita gembira kepada mereka. Wallahi la yutimman Allah hadzal amr hatta yasira raakibu min san'a ila hadra maut, la yakhafu illa Allah waz za'b 'ala ghanami dan antum تستعجلون demi Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusannya ini akan memenangkan agamanya dan akan menghilangkan rasa takut di tengah-tengah kaum mukminin sehingga seorang yang melakukan perjalanan dari San'a menuju ke Hadramaut dia melakukan perjalanan dalam keadaan tenang, tanpa rasa takut. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan serigala terhadap kambing, kambingnya akan tetapi kalian terburu-buru terburu-buru untuk selalu merasakan dan menginginkan turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala namun dalam pertolongan Allah harus disertai dengan kesungguhan harus disertai dengan jihad harus disertai dengan kesabaran tidak diberikan begitu saja Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Kunci untuk meraih kemuliaan, meraih kemenangan, meraih kesabaran adalah as sabr wa taqwa. Bersabar dan bertakwa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dan bertakwa. Bila ingin tascburo, wataqqo, wyaqtukum min faurhim hada. Yumdidukum Rabbukum bixamseti alafin min almalakati musawimiin. Apabila kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Jalalawala, dan ketika musuh-musuh itu menyerang kalian, dalam keadaan kalian tetap bersabar dan bertakwa. Maka di saat itulah Allahu Jalla wa'ala Akan memberi pertolongan dan bantuannya kepada kalian Dikirim 5000 malaikat ketika itu Maka harus bersabar Apapun yang menimpa kita Apapun yang kita rasakan Jangan keluar dari koridor kesabaran itu sabar itu akan menuai hasil yang lebih baik sabar itu akan membawa kepada keberhasilan dan keselamatan hidup di dunia demikian pula di akhirat para ulama ketika menerangkan makna dari perkataan khabab bahawa kami Mengeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang kami rasakan dari berbagai macam tindakan teror penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dalam riwayat yang lain, bahwa Habab mengatakan kami mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rambda Ar-Rambda yaitu pasir atau kerikil Dan yang dimaksud adalah Panasnya Padang pasir tersebut Yang menimpa para sahabat Ketika mereka disiksa oleh orang-orang kafir Ketika mereka diadab, diantara mereka ada yang ditindih tubuhnya dengan batu. Mereka kepanasan, mereka berteriak karena kesakitan. Hal inilah yang kemudian Hababul Arad dan sebagian para sahabat mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk bersikap sabar. Sabar dan sabar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang. Jalan keluar itu, solusi itu pasti akan ada. Hanya yang dibutuhkan dari hamba-hamba ini adalah bersabar. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka dua kemudahan akan mengalahkan satu kesulitan. Maka oleh karena itu wajib. Bagi seorang mukmin untuk bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian apakah yang datang dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang datang dari sekitar kita. Karena ujian itu bermacam-macam keadaannya. Ujian itu kadang datang dari sekitar kita. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Tari firman Allah subhanahu wa taala, wamilm anm amualukum wa awladukum amu fitnah. Ketahuilah bahwa harta harta kalian, anak anak kalian itu ujian bagi kalian. Inna min azwajik wa awladikum fitnah. Di antara istri istri kalian, anak anak kalian itu terdapat ujian. Atau yang datang dari orang-orang kafir Atau Yang sifatnya Murni dari Allah SWT Sebagai ujian dan cobaan Untuk hamba-hambanya Seperti bencana alam Demikian pula termasuk Dalam hal ini adalah wabah Wabah yang menyebar. Harus dihadapi oleh seorang mukmin dengan kesabaran, sebab wabah yang menimpa kaum mukminin merupakan bentuk rahmat bagi mereka. Adapun bagi orang-orang kafir maka itu merupakan bentuk azab, siksaan, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam sahihnya dari hadis. Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Dan juga diruatkan Oleh al imam al-Bukhari dan muslim Dari hadith Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Arsalat bintun nabi Sallallahu alaihi wasallam ilaih Pernah satu ketika Putri nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan bahwa putri Nabi di sini adalah Zainab mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Rasulullah annabnan li uhtadira fatina bahwa putraku sudah dalam keadaan sekarat maka datanglah ke tempat kami jadi ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari putri beliau Zainab radhiyallahu anha. Dalam keadaan sekarat ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kembali, yakni beliau belum sempat untuk mendatanginya, namun mengirim salam kepada anaknya tersebut dan mengatakan kepadanya, Innallah ma aqda walhumma a'atah, wakullun ingdhu bajar musama, fal tascbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah subhanahu wa taala apa yang Allah ambil Sebagaimana apa yang Allah beri itu juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya milik Allah. Apa yang kita miliki dari anak, dari harta, itu adalah milik Allah. Sehingga apabila Allah azza wa ingin mengambilnya kembali dari tangan kita, maka itu kehendak Allah jalla wa'ala. Tidak ada yang mampu untuk menolaknya wa kullun bi ajalin dan setiap segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing ada ajalnya yang telah ditetapkan maka hendaknya dia bersabar dan mengharap rida Allah tabarak wa ta'ala ini salah satu kalimat ta'ziah untuk menghibur seorang yang mendapatkan musibah, sebagian para ulama mengatakan bahwa ini adalah kalimat yang terbaik dari ucapan takziah yang diucapkan oleh seseorang kepada seorang yang terkena musibah. Inna lillahi ma'akhu da, walahu ma'agta. وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu milik Allah, apa yang Allah berikan juga milik Allah, dan segala sesuatu sudah ada ajal dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang wajib bagimu adalah bersabar sabar dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau belum sempat untuk mendatanginya dan mengirim utusan untuk menyampaikan ucapan takziah ini, maka putrinya tersebut mengirim kembali utusan dan dia bersumpah Demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus datang. Karena ini sudah dalam kondisi sekarat anak ini. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri untuk mendatangi bersama beliau beberapa sahabat di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan bersama dengan yang lainnya radiyallahu ta'ala anhum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba maka anak tersebut diangkat dibawa kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendudukkannya di pangkuannya dalam keadaan nafas anak ini itu terengah-engah itu dalam kondisi goncang, ya, ada goncangan-goncangan. Ya, seorang yang seperti dalam keadaan sekarat, ya seperti itu keadaannya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memangkunya melihat anak tersebut yang dalam keadaan sekarat, maka berlinang air mata nabi sallallahu alaihi wasallam menangis rasulullah sallallahu alaihi wa alahi wasallam maka ketika rasulullah alaihi salatu wasallam menangis Sa'ad bin ubada melihat hal itu dia heran melihat apa yang di alami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlinang air mata. Maka Saad ibn Ubadah menyangka bahawa ini adalah hal yang merupakan bentuk meratap dan beliau mengetahui bahawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk melakukan ratapan sehingga dia pun bertanya, ya Rasulullah Mahadah, wahai Rasulullah ada apa dengan tangisan ini? Ini yani apakah menangis ketika mendapatkan musibah merupakan hal yang diperbolehkan. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi man yasha'u min 'ibadihi." Ini adalah merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam hati-hati siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar Dan sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat rahmat kepada yang lain. Memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada yang lain. Maka Nabi SAW menerangkan bahawa. Menangis. Ketika. Mendengarkan. Satu musibah yang menimpa ada satu orang. Yang kita cintai yang meninggal, lalu kemudian dia berlinang air mata, hal itu bukanlah hal yang terlarang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu merupakan bentuk rahmat, bentuk kasih sayang seorang hamba kepada yang lain. Dan rahmat yang Allah Azza Wajalla berikan dan letakkan ke dalam hati seorang hamba itu adalah merupakan bentuk kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat rahmat. Yang memiliki rasa kasih sayang kepada yang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Irhamu manfil aru Yarhamukum manfis sama Rahmatilah Hamba-hamba yang ada di muka bumi Kalian akan dirahmati Oleh Allah Jalla wa'ala yang ada di atas langit Jadi sekedar menangis Tidak mengapa Yang terlarang yang tidak diperbolehkan apabila disertai dengan suara yang mungkar. Teriak-teriak ketika menangis. Di saat mendapatkan musibah. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Pada saat dia mendapatkan musibah. Maka hendaknya dibedakan. Sekedar tangisan itu... Seorang tidak berdosa. Bahkan itu adalah merupakan bentuk kasih sayang. Namun yang tidak diperbolehkan apabila disertai dengan suara. ya, Mendatangi seorang yang meninggal lalu kemudian. Membesarkan suaranya. Teriak-teriak. Bahkan ada yang sampai kehilangan kontrolnya. Dengan... Menjambak rambutnya. Atau mencakar pipinya. Atau menjobek bajunya. Dan yang semisalnya. Maka ini yang dilarang. Ini yang termasuk an Meratapi mayyit. Yang termasuk dosa besar. Tidak diperbolehkan. adapun pun sekedar menangis. Tidak mengapa. Dalam sunan an-nasai. Dari hadith Ibn Abbas. radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau mengatakan Uthdurat bintun di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saghirah bahwa anak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sekarat. Dalam riwayat yang lain bahwa yang dalam keadaan sekarat ketika itu adalah anak beliau Ruqayyah. Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha maka ketika ia dalam keadaan sekarat diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu didekap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekapnya ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian beliau meletakkan tangannya di atasnya. Dalam keadaan putrinya berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kondisi itu, Ummu Ayman radhiyallahu taala menangis. Melihat keadaan tersebut. Maka ketika Ummu Aiman dalam keadaan menangis, maka ada yang menegur Ummu Aiman dengan tangisannya itu. Dia mengatakan, engkau menangis sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sisimu. Maka Ummu Aiman pun mengatakan, ma'lila abki wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abki. Bagaimana aku tidak menangis? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni lastu abki walakinnaha rahmah." Sesungguhnya aku tidaklah menangis, maksudnya menangis yang terlarang menangis yang disertai dengan suara akan tetapi ini adalah merupakan bentuk kasih sayang bentuk rahmat lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mukminu bi khairin ala kulli halin seorang mukmin itu selalu dalam keadaan baik pada setiap keadaannya tunza'u nafsuhu min baini jambayhi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla ketika jiwanya dicabut dari tubuhnya dalam keadaan seorang mukmin itu senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun wajib bagi seorang mukmin untuk selalu menghubungkan hatinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi ketika sebagian wanita menangisi kepergian Ruqayyah radhiyallahu taala maka Umar radhiyallahu taala itu melarang para wanita untuk menangis melarang para wanita untuk menangis Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar radhiyallahu an. Biarkan mereka wahai Umar. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Iyyakum wa na'iqasy-syaitan. Fa mahma yakunu min al-'ain wa min al-qalb fa min ar-rahmah, wa ma yakunu min al-lisan wal-yad fa al-shaytan hendaknya kalian menjauhi teriakan syaitan maka apa yang datang dari mata dan dari hati maka itu merupakan bentuk rahmat kasih sayang yang datang dari mata yaitu menangis yang datang dari hati rasa sedih itu merupakan bentuk rahmat maksudnya hal itu tidak terlarang Adapun yang datang dari lisan dan tangan maka itulah yang datang dari syaitan. Yang datang dari lisan seperti berteriak-teriak, menangis dengan suara yang keras, atau dengan tangannya, menjambak rambutnya, memukul dirinya, memukul dadanya atau wajahnya dan yang semisalnya maka itu datangnya dari syaitan. Dan ketika itu Fatimah radhiyallahu taalaanha Menangis di sisi kuburan Ruqayyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap air mata yang keluar dari wajah Fatimah dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Walhasil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk senantiasa bersabar dalam kondisi ini fasbir wahtasib bersabarlah kamu dan harap rida Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menimpamu saya kira sampai di sini insyaallah yang kita terangkan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan semoga apa yang kami terangkan memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh